А вулики ці відзначались дуже великим обсягом і тому були нерухомі. Далі на південь їх уже в XVIII столітті почали заміняти на невеликі, легкопереносні вулики-колотки. Продукти бджільництва в старі часи розцінювались дуже високо, а борчові дерева охоронялись законом дуже суворо. За козацький період бджільництво на Україні досягло значного розвитку. Але потім, як настало на Лівобережжі кріпацтво, бджельництво почало занепадати. І в наші часи зійшло на те, що селяни мають по кілька вуликів, та й то про це дбають тільки заможніші хазяї. На Чернігівщині подекуди та на Волині Переховані ще по старих козачих та слихецьких господарствах старовинні вулики з видовбаних колод, часто величезних розмірів, іноді півтора метра в діаметрі. В одній такій колоді іноді міститься два, то й три вулики. Взагалі, пні нині заміняються скрізь на дощтяті вулики. Але бджільництво все-таки скрізь Занепадає. У деяких дідичів у духовенства є ще й тепер хороші пасіки, ну, звичайно, удосконаленого типу. Особливо щодо цього відзначається галицьке духовенство. Багато його представників у Галичині проводять бджельництво в дуже значних розмірах, незважаючи на те, що його дуже підриває підмішування цезарину – до бджолиного воску в торгівлі та заміна в ун'яцькій отправі воскових свічок на стеаринові. На зиму вуликів, кого їх небагато, ставлять, звичайно, до комори при хаті, а значніші бджолярі споруджують окремі льохи і омшаники наполовину в землі. Розділ четвертий Хліборобство Розведення хлібових рослин, як вказано вище, з'являється за часів неоліту на Україні. Крім численних зернотерок, що постійно знаходяться в розкопках, не раз знаходили в землянках цілі запаси збіжжя, іноді у припаленому стані. У знаходках залізного віку – Трапляються зерна, пшениці, жита, проса, ячменю, сочовиці тощо. Є вказівки на те, що на початках князівського періоду хліборобство існувало вже навіть у таких малокультурних місцевостях, як земля деревська. Згадується також, що було вже й володіння орною землею. Але це навряд чи дає право для твердження, що Україна тих часів була вже країною цілком хліборобською, і що розведення хлібовин було вже головною підваленою існування її населення. Хліб, і навіть не стільки хліб, скільки каша та сочево, тобто варені зерна пшениці, сочовиці, тощо, все це скорше було сурогатом м'ясних харчів. Бо ліпше забезпечувало регулярність спожив, ніж продукти мисливства. Тим більше, що кращі ловища дедалі все частіше ставали власністю князів бояр та духовенства. Способи користування землею були цілком примітивні, так звана підсічна господарка. Ґрунт обробляли за допомогою рала. Хоч у південних частинах тогочасної України був уже й плуг. Може, не без певного перебільшення, дехто з дослідників визнає, що плуг був більше поширений, ніж рало. Інше, однак гадають, що це було також рало, тільки назване покнижному плугом, Орали кіньми й волами. Рало воловоє. І, можливо, що відома фраза Мономаха про смерда, що орав конем, стосувалась головним чином до Сіверщини, що найбільше підлягала половецьким нападам.